الله ان الله يحب المتوكلين ينصركم الله تعالى غالب لكم وينخذكم فتنًا بل الذي ينذركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون فكلوا وقم ان الله اسمى اسمى اسمى Samo Allahu milost ću, ti si blag nema njima, A da si osoroni grup, razbegli se iz tvoje bezine. Zato im praštaj i moli se da im bude oprošteno i dogovara se s njima. A kada se odlučiš, onda se pouzdaj od Laha, jer Allah zaista voli oni koji se uzdaju njega. Ako vas Allah pomogne, niko vas neće moći A Ako vas ostavi bez podrške, ko je taj koji osim njega može pomoći? بسم الله ع سبوز عيب أوزب الله من الشطان الررجين اسم الله الرحمن الرحيين الحمد الله رب العالمين وفضل الصلاات تمسلمة على السيدنا ونبينا محمد الصادق العدد الأمين وعلى عليه وصحب بهج معين علمنا ما ينفعنا فعنا بمااء لم سنا ووزنا ععلمياعلميم. Allahumma erinal haqqa haqqa marzukna tiba'a wa erinal baltila baltila marzukna štinabe wa dhikilna bi rahmetke fi i ibadike salihin Zahvala pripada Allahu djelašanuhu, naše i gospodaru njega slajimo i veličamo i najljepše salavate i salame šaljenimo miljeniku naših srca, poslaniku sallallahu aleyhi sallam njegove časne porodici plementima, sahabima i svim vjernicima koji su u svome srcu nosili svjetlo islama, imana od Adem alai selama do suljnjega dana. Gospodara, molimo, kao što uvijek učimo tu dovu da nas počasti da njegove blagodati, koje su mnogobrojne i velike, da nas počasti da te blagodati spoznajemo dok su one kod nas prisutne, a da nas zaštiti da neko od tih blagodati spoznamo samo zato što smo bez te blagodati ostali. Gospodara, molimo, na početku našeg mubareg druženja, ako Bog da da nas počasti da budemo tri malobrojne skupine spomenute njegovoj plemenoj knjizi Prva skupina za koju Allah molimo da nas učini da budemo od nje jeste skupina mukmina jer Allah je rekao u Kur'anu Kerimu wama akseru nas ولو حرصت بمؤمنين Večina ljudi koliko god se ti trudi o Muhamedu neće biti mukmini Većina ljudi neće istinski imani u svojim srcima imati zato gospodara molimo da mi budemo od onih koji su manina koji su malobrojni da budu istinski mukmini druga kategorija spomenuta koju treba da težimo da budemo od malobrojnih, od rijetkih, od posebnih, od odlikovanih, to je skupina zahvalnih kada gospodar kaže wa min jaybadie chakur i zaista je malo robova mojih meni zahvalno i zaista treća skupina koju težimo da na salat počasti da budemo od onih koji su džennetom odlikovani jer Allah je rekao fi jannati n'aim thullatu min al-awalini wa qalilu min al-akhirin u jannatuka biće mnogo Od naroda prvih, od naroda drevnih, a kaže malo će biti od naroda potonjih, od onih koji dolaze poslije. Mi smo oni koji dolaze poslije dobrih generacija. I zbog toga Allah molimo najvećom, najvećom, da nas počasti sa najvećom blagodata, to je blagodat njegovog zadovoljstva i ulaska u njegov džennet kao nagradu za to što smo se trudili u svom dunjaločkom životu. Amen. U Korani Karimu se spominje, Jedan poseban glagol, specifična jedna riječ u arabskom jeziku na samo jednom mjestu u Kur'anu, u samo jednu temi spominuto. Kad tursko kaže da je neko neko se a to znači da je to vlasnik istinske sreće. I glagol se a ide je sa znači onaj koji je istinski sretan. Onaj ko sreću stvarnu kod će je U Kur'anu se glagol i ova ova riječ se a idun, ozbiljna istinska sreća spomijen samo za jednu vrstu ljudi, samo na jednom mjestu Kur'ana. Znate na kom mjestu kada Allah opisuje stanu nik je jenne ta kaci wa istinski sretni su oni koji u dženet uđu ulema ka tumači ova ajet kaže da Allah na drugim mestima ne spominje sreću na ovaj način kroz ovaj glagol kroz ovu formu zato što istinske sreće neće neće nema bez ulaska u dženet i neće istinsku sreću osetiti niko na dunialu sve dok ne kroči u dženet I zbog toga vidi sad ovo kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem men men se leke tarikan jel su bihi il men sehe leullahu lehu tarikan ila dženneti onaj ko krene putem stica znanja učenja o svojoj vjeri i najvećeg znanja o Allahu takav je olakšao sebi put do dženneta i zbog toga ovo naše druženje uvode molim gospodara da učini Kabul da bude mjesto na kojem stičemo znanje i na kojem trasiramo se naša ko da put do dženneti firdeusa i vječnih blagodata na početku što smo običajali da se sjetimo dovom fatihom velikana koji su zaslužili da se, da, koji, koji su nas na jedan način okupili ovde to je Imam Buharija čiju hadijsku zbirku čitam Ridan Lillahi Al-Fatih Došli smo do 317. hadisa poglavlja hajzu o menstruaciji koji je na ovaj način Babu zaqdi lmereti šareha inde guslil mehid Žena treba rasplasti svoju kosu pri kupanju posle hajza, posle menstruacije. Hadis las je ovako. Hadetena Ubejd ibn Ismail kala hadetena Ebu Usame an Hišam an Ebihi an A išete Pričao nam je Ubejd ibn Ismail njemu Ebu Usame prenoseći od Hišama. Ovo je od svoga oca, a ono da iše je da je rekla. Ha ređna mu vafine li hilali zili hijjati, fe kale Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Men ehabbe en ju hillabi umretin... Se li juhelil se innilevla enni ehdej i tule A iše je rekla: Izašli smo radi hađa dočekujući mađak zdull Hiđeta i Allaho poslanik sal Allahu alim selam je, je rekao. Ko želi zanijeti umru neka je zaniti, neka na umih umru da uradi jer i ja da nisam pribavio kurban za nijeti umru. Fa ahala ba'duhum bi'umrati wa ahala ba'duhum bihajjin wa kuntu ana mimman ahala bi'umratin fadrakani yawm 'Arafah wa ana Tada su neki od ashaba zanijetili umru a neki su zanetili hacc. Ja sam bila od onih koji su zanijetili umru. Aisha govori: Dan 'Arafata zate komes menstruaciju pa se potužla poslaniku sallallahu alayhi wa sallam a on mi reče: فقال, On mi reće Aisha govori, ostavi umru, raspleti svoju kosu i šešljajsi zanijeti hađen. Fefaaltu hatta iza kane lejletul hasbeti arsele meji ehji Abdurrahmani i nebi Bekrim, fakhorežtu ila ten'imi, fahleltu bi umretin mekane umretin. Tako sam uradla, poslošala sam poslanika alaih salatu wa selam. A kad bila noć od sjedanja u mihsabu, poslao je sa mno moga brata Abdurrahmana, rođenog Poslao je sa mnom brata Abdurahmana, pa sam izašla do Teneima i tamo se opet odlučila za umru, umjesto moje ranije umri. Ovaj hadis koji prošli hadis koji je Hafiz Kenan čitao sličnu poruku nosi u njegovoj vanjskoj formi koja podrazumijeva neke propise fi, sa fikske strane u vedi žene koja se nađe za vreme hađa i dobije svoje redovno mjesečno pranje u toj situaciji žena ima obavezu mora čista da pristupi u izvršavanju tih obreda i tih propisa i sve dok je u tom stanju nije nije ne može da izvršava te propise kada, ti, kada to stanje ju prođi ona je dužna da se okupa i ovde pojenta ovoga hadisa poruka hadisa jeste da žena treba pri kupanju, prilikom kupanju nakon hajza, treba da rasplete svoju kosu kako bi mogla da se okupa i ovo je jedno od mišljenja koje je prihvaćeno međutim također treba sestre da znaju da žena ima pravo pomišljenju većine upravnika da izvrši kupanje, da ne raspliče svoje pletemce s tim što je obaveza što je, što je mora da, da, da voda dođe do, do korijena njene kose i mora da poklasi svoju kosu. Znači ne mora da raspliče pletemce. To je poželj, ali ne mora to da radi ukoliko je to predstavlja po teškoću, ali je obaveza da voda dođe do korijena njene kose i da u isto vrijeme svu kosu svoju poklasi. To je, to je suštinska, fikska poruka ovoga hadisa. Međutim, ovi koji iz komentara se la ovaj hadis kaže da se u ovom hadisu još jedan naglašava važnost i poruka poslanikove sallallahu alaihi sallam in, in, negovo posticanje na tome da ljudi, negovi ashabi vode računa čistoći koliko je čistoća važna u islamu u svakom ibadetu i ovaj hadis na to potvrđuje ne može a iša da obavi hač da pristupi ni haču ni umri dok ne bude čista u fizičkom smislu riječ zašto je fizička čistoća važna za pristupanje svakom ibadetu zato što kada insan hoće da radi neki ibadete bilo koji čin približavanja Allahu, kojom je Allah naredio ili koji imu je na fila na dobrovoljnoj bazi želi od sebe da radi, zaradi Allahovog zadovoljstva on mora fizički da bude čisti zašto je to važno? ukoliko insan nije u stanju ukoliko nije ne može radi Allaha dočiti svoje tijelo i odijelo što je poprilično lako, što je forma za ibadet. Kako da onda bude u stanju da očisti svoje srce i dušu što treba da bude smisl, rezultat tog ibadet. Izbog zbog toga volka, voliko potenciranje na čistoći prije svakog ibadaca ima suštinsku poruku poslanika alaih salatu wasalam da potenciramo u isto vrijeme i duhovnu i fizičku čistoću. I ko te dvije čistoće uskladi ko upotpornim te dvije čistoće može se nadati da je, da je ispravno razumio pitanje čistoće. Jedan asaha prelijepo kada opisuje poslanika s.a.v. kaže u jednoj predaji kaže on je imao najljepši miris od svih ljudi koje je poznavao najljepši miris kaže kada bi se neko od nas s njim rukovao jer taj bi ga miris čitavog dana pratio toliko je nego lijep jak miris bio da kada bi se rukovao sa resulullahom sallallahu alaihi čitavog dana bi ga kaže pratio taj miris kad a kada bi neko dijete kako ga prelijed detalj, kad ja kada bi neko dijete pomilovao sa svojom ubare rukom poslanik sallallahu alaihi wasallam kaže to bi se dijete odlikovalo u odnosu na drugu djecu Zbog njegovog mirisa, ljepote mirisa koje on sa sobom nosi. I, I zbog toga to potencijiranje na čistoći fizičkoj. Uvijek znajte da sa mora da povlači rad na tome da vodimo, vodimo računa o duhovnoj čistoći. Jer ukoliko insan uspije da uskladi svoj vanjski izgled i vanjsku tu formu svoga tijela kroz ibadete i kroz svoj izgled, sa onim što je unutra, to je pravednost. To je istinska pravednost. Ukoliko njegova nutrina bolja od njegove vanštine, to je već dobro činistvo, to je ih sanstvo a koliko je njegova vanština lošija odnosno bolja od njegove njegove, njegove unutrašnosti to je već lice to je već korakalice mjesta zbog toga isam treba da podjednako vodi računa vodi računa oba segmenta čistoće i duhovnoj i fizičkoj čistoći da poslanik sallallahu alejhi nije imao takvu čistu dušu da nije imao tako tako srce svjesno gospodara svih svjetova on nikada ne bi bio u stanju da tolko vodi računa od duhovnoj o fizičkoj čistoći i danas ćete primijetiti Da su ljudi, da većina ljudi koji imaju probleme sa, sa fizičkim izgledom, koji imaju probleme sa, sa, sa održavanjem higijene svoga tijela, ne vodi račun o tome kako izgledaju, da li, se, da, li, da li se čuju ili da li mirišu drugima, da li smetaju njihov, njihov način ponašanja, odjevanja, njihovo čuvanje, održavanje, održavanje higijene, da li drugi ometa. Primijerit da su ljudi koji zapostavljaju taj aspekt i taj segment svoga života i među muslimanima, oni ljudi koji su zapostavili svoje unutrašnje stanje. Često ćeš vidjeti neko da je zapušten, da nije sređen, da se na lijep način obvodi prema svome telu, Ali kada uđeš u njegov život, vidiš da taj čovjek nije sredio stanju svoga srca. Vidiš da pati njegova duša, vidiš da mnogo problema ima. I zbog toga uskladjivanje ove dvije čistoće je vrlo, vrlo važna stvar. I zbog toga je poslanik s.a.v. bio najčišći, najmirisniji od svih ljudi. Zato što je bio najširi, najširi grudi, najčišći je srca. I zbog toga je na vakatan naču svoje ashabe podučavao. Svama hoću da podijelim nekoliko primjera Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Čistoće njegovoga srca i grudi, širine koju imao za svoj umet i za sve ljude kojima je poslan bio. Da vidite kako, kak, kakve su implikacije, rezultati, posljedice Unutrašnje čistoće na u njegovu vanjsku čistoću na koju insistirao. I namjerno sam izabrao tri primjera vezana za Aisha radijallahu anh. Zato što je ona u ovom hadisu spomenu. Ona nam prenosi ovaj hadis, ona je prenosila hadisa S, toj, s jedne strane, zato što želim povezati događaj sa, sa našom majkom, Hazrete Išom. S druge strane, zato što moramo biti svjesni da ljubav prema Iša, radijallahu anha, je od sastanih dijelova našeg vjerovanja i da moramo potencijirati da širimo ljubav prema sahabima, prema onima koji su bili miljenici našeg poslanika, posebno našem društvu, našem okruženju. Kako bi se, da ne bi smo mi bilo od ljudi, ne da je Bože da dopustimo, da se taj prvi, najvažniji beden koji našuva prva generacija, ne da je Bože da se na njih nešto ružno kaže i da se na njih neka ureda spusti. Zbog toga ova tri primjera želio bi da poslušate dobro, jer ukazuju na važnost ove teme o kojoj sam već počeo da pričam. Prvi događaj, vezane za poslanika s.a.v. i njegovu, kako voli da kažu učenjaci hadisa i povijesti islama, njegovu miljenicu, mezimicu, a išu radijallahu anhu. Jer on je uvijek na poseban način se pred manjoj odnosio. Jer je najvlađan njegov hanuma bila. Jedina koju je kao djevoj koženio. Prvi primjer, kaže jednije prilike poslanik sallallahu alaihi sallam je bio u tmini noći, učio neke dobe. I molio se svome gospodaru. To su arabsko kaže munadžar. Imao je šaputan sa svojim gospodarinom. Šaputao je, učivao riječi sallallahu dželšanu učeći mu dobe različite. Kaže Aisha radijallahu anha u tom trenutku Bila blizu poslanika sallallahu alaihi sallam I u jednom momentu u jednom trenutku Poslanik sallallahu alaihi sallam Uči dobu i u toj dobi spomeni Svoju hanumu koja pored njega sjedi Koja je bila pored njega Aisha radijallahu anha i kaže Gospodaru mor kaže, Oprosti kaže Aisha čecebu Bekrovu Oprostioj kaže Ono što je uradila tajno I ono što je uradila javno Oprostioj kaže ono što ljudi znaju o njoj I ono što ljudi ne znaju o njoj Kaže, oprosti ono što je ranije uradila od grija i ono što će urati i kasnije, što će urati u budućnosti. Prosti joj gospodari. Kaže, u tom trenutku, kaže, osmije na licu. A zvrte Iša radi Allaho. Nasmijala se. Pitanju je poslanik s.a.v. Kaže, jeste li, kaže, radostna Iša? Jeste li, kaže, zadovoljna? Jeste li sretna? Kaže, a Iša radi Allaho. Kaže, kako da ne budem zadovoljna, Allaho poslanit Kad ti učiš takvu, da uza mene. Pasite sad ovaj detalj kaže poslanik sallallahu alaihi sallam kaže Aisha tako mi Allaha ova dova koju si sada čula to je moja dova za moj umet svake noći ja kaže ovu dovu uči za svoj umet svake noći čistoća duše prizvodi čistoću tijelu kad, kad budeš poznalo čistoću i širinu njegovih prsa njegove duše, njegovog srca jednostavno će to da prijeđe na čistoću svoga tela. zato što ćeš imati tu istinskoj najvažniju svijetu On korak je da nije uradio. Korak je da nije uradio. A da nije nosio brigu za svoj umet. A, I ti i ja smo njegov umet. Korak je da nije uradio. A da nije učio dovu za svoj umet. Noć nije prošla, danas se nije sjetio. Na koji način, kad ovaj detalj znaš, ti odgovaraš i vraćaš. Uzvraćaš poslanik sallahu i sallam. Kako nosiš ovu odgovornost koju imaš prema njegovim domama. Prema njegovom odnosu prema tebe. To je prvi primjer. Drugi primjer. Kaži, A kao što sam već spomenuo bila njegova Miljenica Mahbuba njegova mezimca kada kad su bili u Medini ensarije svima lovče aj da poslaniku sallallahu alejhi ve sellem donose hedije poklon i to je lijep adet treba da i nas taj adet prati i kažu ali ensarije su uvijek gledale nastojali su da kada hoće da mu dadu neku hediju da mu nešto daju poklon neki uvijek su gledali da onu noć kada je sallallahu alejhi ve sellem kada išče na konak kada je u njemu je kad jesu znali kaže ona je njegova miljenica pa nek nešto podijeli Neka neki od asanija nešto pojeli to što će. Kaže jedne prilike je neki od asarija došao i donio kaže u vašinu sobu na arapskom se tarijaš kaže habisa. To je u prevodu neka nek' nešto što je kaša što jelo. Neko jelo kaša ste prirode. Neko jelo usitniti. Varamsko meso ima posebna tretmana. I kaže on je to donio kod hazreta jaše usoba, kaže jedna od drugih anuma poslanika le se salat u selam po imenu Sevda je bila sa jašom. Kaže Sevda je sad vidjela da je jedan od asarija donio je diva jaš. Kaže, u tom trenutku ulazi poslanik, sallallahu alaihi sallam, kod je iše u slobu i sada, a iša u tom momentu sretna, radostna mi, razmišlja, kaže, ipak kad vidiš donose hedije kada je kod mene. Znači, u njoj, u njoj se budi radost. A sevda u tom momentu teško je to upalo, kaže, nikada ne donose poklone hedije kada je kod, kod mene na konakom. Nešto je to teško palo. Kaže, u tom trenutku kad iša, pošto radostna radosna bila, ona počne malo da kažemo da bocka sevda. I kaže ona Njoj kaže: "Ajde kaže, malo jedi s nama." Proba kaže, "Prijd, pa pojedimo zajedno." A Aisha govori Selva, kaže Selva kaže ne ne ne mogu, kaže, ne želim. Ono potišten, tužan i ljut malo. Kada ajde kaže jedi s nama, Selva kaže ne želim, neću. Treći put kaže, a Aisha radijallahu anha kaže Selva kaže: "Ajde jedi s nama." Il kad ako ne budeš stjela, kaže uzeće ovo kaže i namazaće ti to po tvojemenosu kaže. Stavić ti to po tvojemenosu, umazaće te sa, sa kašu. Kad je Selva samo šutla. Povređena, osjetila je kao neku malu bol. Teško je to palo. I to je priroda, ženi. A Poslanikova sallallahu alejhi ve sellem je pota se ogleda čak u njegovom odnosu prema ljubomori svojih supruga. I pa se sa šta se dešavalo? I kažu u tom trenutku a ja Aisha uzjela i umazala Sevdu po nosu. A, a Sevda samo šuti u tom. I nakon toga Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, Sevda kaže, "Želiš li", kaže, "da ju se osvetiš? Želiš li kaže, "da ju vratiš?" "Želiš kaže poračunanje?" Kažu u tom momentu Sevda razmišljao, iznenadi se Oduševi Od se, kaže, zna da iša njegova miljenica, najmlađa, najslađa, najljepša. Kad u tom trenutu, kaže, da, lao, hoću, kaže. I u tom momentu, kaže, poslanik sallallahu alim selem, uzma kad je hazrete a išu i njenu glavu stavlja, kaže, po svoju ruku, po svoju pazog. I kaže, nakon toga, seveda, kaže, uzmi, kaže, sada iti njoj vrati, Kaže u tom momentu Sevda uzima malo tog te, te habise, tog te, te kaše i stavlja kaže Aişi ponos, nos, umaže joj sa tim i kaže nakon toga kaže Aişa se smije, Sevda se smije, kaže svi budu zadovoljni. Subhanallahu. Lepota Poslanika sallallahu alayhi wasallam, čistoća njegovih grudi, njegovog srca ogleda se u svakom momentu njegovog života. U svakom primjeru vidjelo se znači us sa, sa tako čistim grudima i sa takvim odnosom kakav je imao bio je u stanju da pomiri nešto što je danas mnogo teško da se uradi a to ljubomara ženi u stanju je bio da takve stvari sa njima izađe na kraj zašto? zato što je njegov odnos prema Allah bio na istinski način mnogo, mnogo jak i ovaj primjer sam htio da navedim radi toga kako bi bili svjesni kako zapravo njegovo to unutrašnje stanje njegova čistoća grudi proizvodi ponašanje čovjeka u vanjskom svijetu u odnosu sa ljudima i posljednji primjer ponovo sa Hazrete Išom radijalahu Anha ciljem da malo Promovsim tvojenu veliku rijednu sku imao kod poslanika sallallahu alajhi Kaže jedne prilike i ljepota poslanikova se ogleda, vidjeli ste u ovom momentu on pokazao svoj svoju ljepotu, svoju čistoću, pri svega duhovnu, ali ne uvijek i fizičku. Kaže krenuo je u boj proti neprijatelja, u borbu sa neprijateljima. I kada je poveo a išao sa sobom radijallahu anhu. Krenuo na sa njim, kad je neko nekog vremena odužio njegov put. I teško je to palo žensko ko žensko kaže umorila se nakon putovanja određenog broja Saati umorila se ona. Kaže u tom trenutku ona pokaži šaritu poslanik sallallahu alejhi ve da su umorna. I Mohamed, sallallahu alejhi ve sellem kaže vojsi nek malo idu nek se udalje kako bi oni bili sami dodahnu malo. Kada su vidjeli da da im je vojska otišla iz njegovog vidokruga kada nestala iz vida, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem okrene se prema Hadretu išle de Allahu onaj kaže kada hoćeš kaže se potrkamo ja. Kaže ona hoće kada je po, počeli smo utrkivali, ali smo se, kaže, ja sam ga kad je pobjedilo. Ja, ja sam kada je bila brža. Kaže, prošle su godine nakon toga, subhana, kako detalje života poslanika, salallahu alaihi sallam, dovodi do insana da, čisteći svoju unutrašnju, čisti svoju manjštinu i odnos sa ljudima, pre svega prema gospodaru. Kaže, prošle su godine nakon toga, kaže, bilo za na putovanju zajedno, Hazreti Aisha, radijalahu anha, i poslanik, salallahu alaihi sallam, i kaže njoj Mohamed, salallahu al kaže otišao kari da se sada ti ja utrkujemo a kari kako su godine prolazila iša se kaže malo udevlja kaže kroz vrijeme i kaže ona kada je željen Allahu postaniće kaže, želim, Allaho, kaže potrk, utrkivali smo se i kaže poslanik ali selam govori iša on je kad bio brži on ne pobjedio kaže u tom trenutku su faran kaže pametalo Allahu ali selema iša okrenice se promijenio kari kaže evo ti kaže, e, ovo te, kaže za onaj prošli put kaže ljepota u svakom odnosu nego u svakom odnosu ko ima u i snaga ljepota je snaga a u isto vrijeme kad snagu pokaže što je ljepota. I zbog toga ispravno razumijevanje čistoće u našoj vjeri podrazumijeva paralelno, ponavljam nekoliko puta, ra, paralela rad na unutrašnjoj čovjekove čistoći i na vanjskoj čovjekove formi. Nijedno od to dvoje nemojte da zanemalite, ali nijedno od to dvoje nemojte da previše forsirate odnosno na drugu. Zbog toga islam vjera sredine u svakom mogućem, mogućem smislu. Želim da ovdje jednu ključnu poruku da dam prije nego što... Prvo ćemo da ovu pred ištar, draga braća i sestre. Koliko god je poslanika, njegova poruka nosla je težinu. Koliko god je teško bilo. Njegov zadatak i njegov odgovornost je velika bila. Njegova briga je bila ogromna. On je za čista ume da sve ljude imao brigu. I njegovi, njegovi, su, njegovi su obaveze, zadaci, problemi bile zaista velike iskušenje. On je imao vremena. Uvijek ko imajte na umu. Pored svih tih stvari koje radi, radio, pored teškoće i obaveze i zadatka, uvijek imao vremena, vidite da se našali sa svojim suprugama. Imao je vremena za svojas habi, imao je vremena da uči dou za svoj umet da se da pomaže onima kojima je pomoć bila potrebna. Uvijek je nalazio vremena za one koji iskoni ga traže da nađe vremena. I zbog toga razumijeva, to je stvar vrlo važno da naše vremenu I vrlo važno kao ključna poruka koju želi da vam dam. Ljudi traže rješenje za svoje probleme. Ljudi traže odgovor na svoje poteškoće. Traži izlazi svoje iskušenja. Treba da stvari svaki od nas Ako se Allah počastio sa tom spoznajom na tvome umu Neka to sada pređe u tvoje srce Ako već nije prešlo A i dalje širi ostalim ljudima Čovjek će rješenje za svoje probleme I čovjek će smisl života danas naći Kada nađe vjeru istinsku u Allah Kada istinski Allaha spozna A nemoguće je do Allaha doći I nemoguće je do spoznaje gospodara doći Bez puta Resulullah Ukoliko želiš Ukoliko ti zavoliš Allahovog miljenika Zar misliš da je moguće da tebe Allah ne zavoli Ukoliko ti ne zavoliš onoga koga Allah najviše cijeni voli od njegovih stvorenja. Zar misliš da je moguće da tebe Allah ne ukaže poštovanje ljubav? Tako mi Allah je pravednost to je nemoguće. I zbog toga treba da sebi damo zadatak i obavezu da jačamo odnos sa poslanikom sallallahu alaih sallam. Jer ćemo na taj način jačati vezu sa Allahom žališanom. Kad god radiš neki sunnet sjeti se da je to sunet i pokušaj da kroz to kažeš sebi ja ovo da više poslanika zavolim, da kroz to više Allaha zavolim. Ne možete nekada teško neke stvari padaju. Ne možete suneti teški budu jer kroz to pokušaj da kroz sebe gradiš ljubav prema Allahu dželešanu, kroz salavate prema poslaniku sallallahu alajhi wasallam. Koliko je to važna stvar. Zašto mi ne donosimo salavate na Muhammedu sallallahu alajhi wasallam? Zato što ne poznajemo vrijednost salavata. A zašto ne poznajemo vrijednost salavata? Zato što ne poznajemo vrijednost onoga na koga se salavati donosi. Jesi gledao danas video onaj onoga šeha koji ga je skriven kamera kameru u Hadlu Istinska spoznaja gospodara, šta donosi? U trenutku teškoći, te gobi, kada sve misli da sve propada, on salavat, ono poslanika, salallahu alaihi salam. Allaha moli da otvani tu, da otvani tu po teškoću, da otvani tu taj belaj, da, i, da smiri tu situaciju. Onaj koji je spoznao vrijednu salavata, Zna da je moj salavat najjače oružje u njegovom životu. Zbog toga pokušajte pro salavate, makar 10 salavata ujutro i 10 salavata, najveće, da jačamo svoj vezu sa Muhammedom, jer ta veza je najvažnija veza koju imamo. Jer nas vodi do veze sa Allahom, dželšanom. zatim kroz čitanje siri, koliko možete, koliko ste u stanju, jer znamo, vidite koliko je vi događaj koje pročitate u siri, u, hadis, u predajama koje govori poslanikom, ali i salatu i salam životu, pojačavaju ljubav, I naše znanje posle Nikole salatue salat. Koliko smo više ustajali da ovo svjetlo koje on nas habe prenio da mi prenesemo dalje. I imate tu pokožate imate tu naviku. Znam za jedan primjer, jedna žena imala duhovnih problema sa duhovnim bolestima. Jedan joj učitelj preporučio da čita siru posle Nikesa salallahu Kad je tri puta je pročitala nekoliko mjeseci pro prošlo kad svih njenih problema nestalo. Subhan Zašto? Zato što kada ojača ljubav prema posljedniku, sallallahu alaih sallam, kada ta veza istinski postane iskrena, veza sa Allahom postane kod tebe kristalnija, jasnija i čišća. I zbog toga ti si već krenuri putem rješenja svojih problema. I zato želim da ova ključna poruka bude nešto što će nas pratiti posljedno u danima kada mnogi ljudi koji su neprijatelji islama žele da ubace među muslimane fitne iskušenja kako bi oni sami međusobom uništile i potirali sve ove vrijednosti kojima mi stalno pričamo. Jedne prilike upamtao u predaji. Jedne prilike. Ulazi jedan jevrej kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem pri nego što su iz ugovor koji su imali međusobno. Ulazi kod njega i kaže es-salamu alejkum. U bukvalnom prijevodu kada neko sa strane sluša reko bjeste vama alejkum, ale ne. Jevrej kaže neka je otrov na tebe u smislu proplet bio ubio Allah subhanahu Najbolje u stvorenju govori najteže riječ. E samo alaikum. I u tom trenutku Aiša radi Allahu anha ponovno se na nju gračan. Bila pored njega i kaže, kaže nekaj kaže, na tebe Allahu proklestu. Ilahova sržba, Ilahova, kaže, Allahova, kaže ljutin. U tom trenutku, subhanom. U stanik salallahu alaihi salam kaže, Aiša, kaže, nemoj kaže to da radiš. Kaže, mumin kaže, nije sebaben, vela fahašen, vela leanen. Muhmin kaže, nije onaj koji psuje, koji proklini, koji ne Ovo je njegov odnos prema kome Prema onome koji ga trenutak prije ovoga protodnjao i usmrt ga pozivao. Zamislite koliko je razgled među našeg odnosa prema nevjernicima u odnosu na, odnosu, u odnosu na postanika u odnosu prema nevjernicima. prema nevjernicima. I zamislite onda koliko je naša razga u postanika odnosu prema vjernicima i našem odnosu prema svim vjernicima. Zbog toga, draga braćo i sestre, potrudimo se da budemo ljudi koji prema vjernicima, prema muslimanima, Imaju što je moguće ljepši odnos Koji su svjesni da su muslimani zajedno braća I da su mumini zajedno braća I da su oni krenuli putem veličanja jednoga gospodara I da su krenuli putem sređenja jednoga poslanika I da slijede upute iz jedne knjige Kurana I da se istoj kiblu klanju I da se svi muslimani zovu I da svi istoj gospodaru dobe upućuju Kada ta spoznaja bude veća Od nekih tvojih nefsanskih prohtjeva od tvojih razmišljanja, usmjerenja i razumijevanja vjeri, tada će da nastupi period jačanja jedinstva muslimana. Dogode neke drugi prioriteti su ti veći od toga da je neko tvoj brat musliman, da se istom gospodaru klanja, da istog poslanika slijedi, da isti Kur'an i Sunnet slijedi, do tog trenutka neće biti riješen odnos muslimana prema drugim muslimanima. Zbog toga vas pozivam kao ključnu poruku u Pušinu. Povećati ljuba prema poslaniku, sallam, skroz salavatem. Kroz čitanje Sure i ove preljepih primera samo sam ja dočeras mali delići sti primjera naveo. To jača ljubav tvoju prema njemu. I to jača tvoju ljubav prema činjenju tih suneta. I to tvoj osjećaj i veri povećava i заоštri i to na kraju krajeva povećava jača tvoj odnos prema Allahu dželešanu. Kroz salavate, kroz siru, I onda će to da dovedi do toga da, budeš, da imaš čistu unutrašnjost, da imaš čistu vanštinu. da vodiš račun očistoć svoga tijela, svoje duše i da ni jedan i musliman nije nesigurano tvojih ruku i tvoga jezika. Ukoliko je bilo koji musliman, bilo koji vjerni, nije sigurano tvoga jezika, od tvoje ruki, zapitaj se koliko je tvoj islam dobar. Zapitaj se na koliko islamski slijediš poslanika sallallahu alejhi ve Vrlo važna stvar jeste da u našim životima potrudimo se da ovo razumijevanje i ovaj hadis, je onaj hadis, Muslimani onal, oči ruku jezika su sigurni drugi muslimani bude naš neki moto i vodilja koji ćemo u svome životu da imamo. Potrudite se uvijek da razumijevate svakog muslimana. potrute se uvijek da prevazijdjete onog šejtana odobativanja da se raspravljaš da nabacuješ ne nešto bratou muslimanu. čak prema nevjerniku gleda kako odnos treba da imaš. Allah u Kur'anu kaže: "Wa qulū lin-nāsi Ljudima govori dobro. Ljudima govori dobro. Svim ljudima, ne, mu, ne muslimanima, ne muhminima, ne muhsinima, nego svim ljudima dobro govori. Pa kakav tek odnos prema, treba da bude prema muslimanima? Zbog to ja želim koliko, je, koliko smo u stanju mogućnosti da prispitamo svoj odnos prema drugoj braću muslimanima, prema muhminima, posebno na našim društvenim mrežama, posebno na našim dopstivanjima, na našim razgovorima, posebno u svim stvarima koje vode do toga da Šetan bude zadovoljan zato što su se naša srca razjedinila. Znajte da se ashabi razjedinavali u fiksim pitanjima. Raz, raz, Različite se o nekim pitanjima. Bilo razilaženja. Čak i nekim akalijskim pitanjima bilo je razilaženja. Ali nikada nisu dopustili da njihova srca ostanu razjedinjena. I kada bi ta poruka bila ono što nas vodi u životu. Kada bi to razumijevanje islama bilo ono koji krasi našu okolinu. Našu malu, naš grad. Tada bi mi postigli ono što se od nas traži. Mi bi smo bili ovo svjet Mi bi bili mjesto na koje se skupljam poslanjiško svjetlo. I koje drugi ljudi poput ovih nevjerika gledaju, koje se dive i koje žele da slijede, za koje kažu pa pogleda i ja želim da budem takav. I ja želim da budem pripadnik toga, toga, te vjerije. ja želim da budem serbenik tog poslanjika Mohameda. I ja želim da dolazim na ta mjesta gdje se oni na takav način druže, na takav način uče ponašanje i sve ostale stvari. Zbog toga, ukoliko u poruku razumijete, nisprava način, prispitati sebe i vezu sa oja iskren odnos prema sebi Doveće do toga da ti Allah tvoju iskrenost potvrdi i da ti dadne rješenje na tvoje dileme i da te uputiti ono što je najbolje prema tebi a sigurno najbolja stvar za jednog vjernika jeste da niko od muslimana nije niko drugi muslimana nije nesiguran od njegovog ruka i njegovog jezika molim gospodara da nas i da ove stvari razumijemo da u Kabuli Naše druženje ovdje da budemo doni koji istinski tragič za znanjem, da svako znanje koji naučimo nađe trag u našem ponašanju, nađe trag u našem životu, da budemo doni koji jače vezu sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, molim gospodara da svim postačima kabuli današnji post da nas počasti da budemo doni koji će na sudnji dan biti u okrilju džennet firdevsa pozdravljen gospodarac i svetovami. Subhane rabbik rabbil izzati ma smuna selamun salin, alhamdulillah rabbil alamin, al-fatih.